بسم الله الرحمن الرحيم او دفع توهم التجاوز اي التكلم بالمجاز انه كتعلس الامر الامر او نفسه هو عينه ما كنا ان التاكيد خبرا را رارا التاكيد هو صفه جمع مذكر سالكي تابعا يقرر امر المتبوع بالنسبه للشمول تقريبا ده تعريف فما كلمه المتبوع مضبوطه پر نسبت کے مضبوط یا پر شمول کی مضبوط اگر دا پر اخفل نکتی دی مقامات تی حالات تی نئے کیو حال ذکر کریں چکل ناکل تاکی دی لفظی روڑے شی او دا مقصود اغداری چی دا پر دا وحم دا مجاز چکم مخاطب تا لگی تکم کلام ذکر کریں اگر مخاطب ته د مجاز دا مجاز عقلی وحم لگی دا مجاز عقلی <تصفيق> و حملي نو تد ار مجاز عقلي وهم ده فقيده و عقلي متزه بیا لغوي دي او د واو کې چې پرکتاسته واز شي <تصفيق> داګه ده دا پر مثال تو چې کتعلس الامير بادشاہ دغه لنا لاسونه کټله نو عام تر بادشاہ نه کړي د مخاطب ذهن بل کوي ها چره جي الله د نو مطلب دا دی چې دا اصل فعل خود چاره مخاطب ذهن که دارا دا اصل فید خود جلات ده صحیشو؟ ها نهو مجازن غیر ماهوه لهو ته نسبت شوه ده انه دا مجاز عقلی ده فید ماهوه لهو نکت شوه ده غیر ماهوه لهو ته نسبتو شوه دکتا وهم دفع کتوه کتا اللسو الامیرو امیر الامير. دا کار کنه صحیشی کنه یا کتا اللسا الامیرو نفسو اغب حد او عینو اغب ذات خود کار کنه د او ځغل ډول یې خبر هم نه درا یو تاکیدي لفظي شي او بل تاکیدي همدا تاکید محسوس الفاظ دي خبر هم نه درا لګنه نه عين وجود نفسهوره او غیره او دغه کډ بڑا قسمه تاکید د دې لپاره راتلشي تاکید لفظي راتلشي تاکید منوي نه راتلشي نوکه ده دا میسان ذکر کړي او دا په توهم تجوز یاده متکلم ده په کول او وهم درا چې مخاطب وه هکې د تجوز د مجاز ای تکلم بالمجاز او همکې تکلم بالمجاز په با متکلم باندې چې د مجاز نکاره واست نه هو کتل السالمیر والامیر ونفسه هو عینهم لالا لا یتوهما لالا لا یتوهمه دا چې وهم ونکړي شي د مخاطب او د سامعه دی انا اصناد القطعی چه انا اصناد دا قطعی للامیری مجاز ده مجاز تولی که عقلی مجازه عقلی و این ملکات قد قطعون جره بازو علمانی بازی غلمان غلامان دا غدیه جملادان دا, دا خبر ختم بلا اول, دبعه اول دبعه ہی او ہی تواهم السحوی اول دقعی ہی تواهم السامر اول د متکلمی یا متکلم د پکې توهم به سحوه د مخاطب مخاطب ازنه تا باندې وهم د سحوه کې چې د متکلم په كلام کې زره سحوه شوی د خبر ادا سي نه دا نو ته د دې تاکید ذکر کوي چې ګوره زه په دې خپل خبره کې سحوه شوی نه لږه څنګه موږ ذکر کړي د خبر انده قصیده لکه څنګه وځي اني ز نو اا زين در شي سي زه نه راغله جوړه عمر را له څنګه عمر یو زید زید یا زید دا په مخکج تلری دلو لری تلو چې دا مو کو باندې ورسه دو امکان مثلا عام دورو نو نا پتا باندې رسفي وخه مو چې زهید خونه له عامري انو تدارک وې چې جاءني زید الزیدو فای څنګه ان ته وخه گداه برمره وجه لیدله له زیدلې او همکا اول دفعي يا د بار د فقاله د متقلم وهم د ل Bunu, وهم لرا. وهم سامع له وهم د سهو د سامع له او هم د سهو د سامع سامع پتا وهم کې د سهو نهو جاءني زيد زيد نه الله يا له الله يتوهم لا تي وهم نو کله شي ان الجاي زيد تراتيلين کې علاوه زيد ملې او ان ما ذکر از ذکر کله د على سبيل السهو خطا येते بار سره په دا خطا باندې د وجه د دا خطا نه دان optimum حدم او لدا بین توهمي ادمي شموله ته تاکید بلل د قطبياني يا متكلم حديث سره د پکې وهند ادمي شموله وهند ادم دا عالم شمول وهم سکی دفقی نحو جائن القوم وکلهم او اجمعون بعض اجنگی دل تک دا اصیات ساتھ ہے دل تک دا مجاز عقلی دا ہوا کل چه کتابانی دل تک دا دین اکتے حاصل دار چه دا مجاز لغوی دا فلا دا عالم شمول نتا تابین پدیسا ہم کولشه اول دا تواهم مجاز لغوی اول دا تواهم مجاز لغوی مجازل لغوی, دام دا دا مجازل لغوی دان ولیش ادمیشونه تا کله مجازل لغوی کیسنده مجازل لغوی دا چه مسل نو مسل نو کلمه زشید الفم کل پاو زشید دنا базе اپرادل ابران زان ترا لگا دا واز الریډر د پرته کې مخصوص اپرادل دا مجازل لغوی شي کلمه کې مجاز شد هغه نه چې پهلې استاتب غیرا موونه مجازل لغوی چکمه لپاره واژه‌ی کوم اریکی استعمال نه شوی مخاطب کده باندې دا ګومان کوي چې تا خو ذکر کړی کونه جان الکوم او مراد نه کوم نه ده بلکې بازي افراد مطلب دا ده چې مخاصاله متکلم مجاز لغوی نه کار راستی نو دا هغه مجاز دا خبره ده پکې چې كله هم نکر له ځکه کا پتا باندې دا ګومان وکي نه دې خلاف مقصود لازمی خلاف مقصود هغه مقصود دا به او چه اغاق تاپا ندکتا وهم موکین خلاف المقصود مانا بوالی چه اغاق تذکر کلی کلیو مراد تنبازی اغاق تلالا نده نکته لدان موم که خودشه او لدکوه وهم خلاف المقصود اغاق تلالا موم که خودشه نتوه جاءن الکوم کلهم علا کم اجازه لغویینا ما کار نده اغسطه اغاق تلالا یا عدم شمول تدا وهم دا عدم شمول مکه و عدم شمول لشتا شمول لكلهم سيشك أنا يا جاءن القوم أجمعونا دا عدم شمول كمعنهم ما قلت بكلامك شمول نشتر أجمعونا جاءن القوم أجمعونا شمول مش عدم شمول كمعن كلامك شمولهم وموالي نشتر إنه دا عدم شمول نفذة أبرا ترى لأ ما دفع توهمي عدم الشمول بیا بیان نقطه علاقه واځي حشواليزه کله خبره وره بس بیا, بیا بیان په باز دي دوره نقطه باندې اعتراض کړی چې هغه نقطه د په توهم تجاوز ام مجاز سو ادلته کې عدم شمول چې یو کلمې په کله باندې کل مراد کې مخاطبته نبازي والی او دا مجاز شه ده ځکه د مراد نبازي لکه نه کله پر کلمې استعمال کیږي ته په نبازي والی وجه د کله فرضه مدا مجاز شه وي دې نقطه ورغه نقطه خبرم نه او فلف کې استعمالي فلف شبي او دا مجازي لغوي دي مجازي رواي که فلف ملائی متصرف عقل لئے ادی که متصرف عقل لئے خلوغت کے تصرف کئی ابرم دارتا نسبت کسی کئی تصرف کئی okay. نو اہم مثال دو مجازی عقلی لئے او دا مثال دو مجازی okay. لگو غوی لئے لہذا دقائی اتراز نرازی اولی دفع تاوہمی عدمی شمولی نفجان القوم کلهم او اجمعون کلهم اصلا لگے کل اجمعون دو سن لگے لئی اللہ اتوہمادا لا چواہم اکلشی ان باعظہم چي بازي د دې قوم لم يجد اگر اغلي نه داوه هم نه کړې شي داوه هم د پشي كله اجماع سره كلهم اجماع سره چې داوه هم نه کړې شي چې بازي چې جاءي غازي دي الا انک لم تعتقد لیکن متکلم جره د اعتماد نه کړي به هم پر ټولو باندې خبر هم ځین تر لگا بازي اعتماد نه کړي يني ټوله ذکر خبر هم ځین دا ټوله راغلی بازی دی خو دا غ نه اتلې لم تعتقد غیر معتبر نو ټول وی مخاطب دا هم کولی شي چې باز نه راغلی خو دا بازو اعتبار ته اونکو نو وی وی چې ټول راغلی نه باز پاتی شي ویني خبره نشته ټول پټول راغلی لئن یتوهمان باز هم لم یی الا انک لم تعتقد بهم فاغیر رحیم کو باندې تاړو اعتماد دی اونکو لا پس دوه کله ذکر کړي راغلی بازو دې و چې داوا هم دا شي او انک اولی له الله یو توهمه انک جعلت الفیل یواهم ان کل شی چیز تا الواقع من البعض کل واقع من الكل بازونه د مجیت تا ګرځول پہشانه د کل ندام مجاز شکنه بناء ان انهم بنا پریبانی د ټول چدي په حکم د شخص واحد کې دي بازونه چې مجیت راغل ات ټول تسکو منسوب نو یک دا نقطه په دی اعتبار سره بیا مجاز عقیقیږي الفیل نسبت ما هو له او تاسو ته وګورئ مازو تا نه پدې اعتبار سره بیا کا هغه اتره سوکې چې هغه نو تو دا نو تا دغه مجاز عقلې ابلم ځنه دا بیا مشکالته ضرورت نشته ځکه مجاز عقلې مو خدانه وایي مجاز عقلې وایي بیان وو د تاکید تاکید کول نه کرے صورت د مجاز عقلې کې د دې نو تاکید کول نه کول صورت د مجاز عقلې کې د دې نو تیره راځي اوبن دغې کې تاکید دی مجاز و الت ورل نفتا وجه جدا تا دلت نفتا وجه جدا محبت. نبار حل بیان کی فرق ده و اما بیانهو <تصفح> نبار حل تا قدی صورت کی تاکید را دید را بارچ خلافه اپسود موحنتا بان مخاطبه انکی حاصل دادی نفت مجازی لغوی شو و داغی مجازی آتلی وَأمّا کی کی، و اما بیانه دا اوس بلنه کومه تزه بیانې دا غړي نکات ذکر کړي بیان لمسنه نو بیان پروت استبدل شي بیان ویل کیږي او نحوه کې ویل کیږي تابع غیر صفته یوزه دو اگر په وضاحت کې باندې هغه چې اشكال لري اشكالات په لمه تبتزاني کې اورنګ نو بیان دا کې د ویل کیږي چې تا بهون یوز یوه غير صفه نیوز یوه مطبوعه تابع دی او تابع دی چې صفه نه علاوه د تخل مطبوع وضاحت کوي نو کله ناکله اما رولش دی مستند الیہی دا پر بیان رولش دا غن ارست دې دا نقطه به فلی ایزاه هی اسم مختص به فلی ایزاه هی فل متکلم په دې سره وضاحت کوي په دې بیان سره وضاحت دا مستند الیہی کې به اسم پرداس نوم سره مختص به سره کنه دا مستند الیہی سره سره سر خاص نو جکل مقصود دا متقلم دا مستند الیہی وضاحت په داسې زمزره چاہا خاص دا مستانی لیہی دا پارا دےو بل چاہا پارا نه دے نا پا صورت کی بیان راڑی لکا دے مثال درکی قدم صدیقو کا خالدو قدم صدیقو کا خالدو وارست صدیق ملگرش نا اوز دا دا مقصود متقلم دا دے چا دے پا آغا نوزر صدیقو بلا ازدکا کے بلا ازدکا کے دے شی نا دا دا مقصود دا دے چی وزاحت و قلشی دا صدیق نا کم صدیق مراد او وضاحت ایب یاو کلیشی خودتاسی اسم سره او کلیشی شی اغا دو مسندن علیه سر خاص دی ابرم جانت والا نو خالد لپز ده دکا صدیق ده پارخاص لپز ده صدیق العام لپز دی نو وضاحت ایب خالد سر و خالد دکا صدیق سر اجی ملگری خپل نمده اغا اسم عالم ده دبل چل پارنگی و امم بیان ہوئی ای تحقیب مسندن علیه ای تحقیب ده بیان و بیان سراپ علی ازاهی دوجده ازاه د دې مصدق الیه دوجده ازاه د متکلم نه د مصنی له لره بیسمن بنا سنم سرا مختصم به چې مصنیه سر سره خاص د مختص نهحو کلمه صدیق کو خالد نه خالد د کیسه مختصا به صدیق صدیقو عام غد پر امرت لیشته سوګاله مخاطب ملګری بل چې پر امرت لیش دي نه اعتراضات کین کټه ولا, وَلَا يَلْزَمُوْ لَنْدِ لِلِكِلِ اتراز, اتِّرازِ اول او بیا کد یکونو عطف البیان لن دِلِكِلِ اتِّرازِ سانِن او, او بیا چې مخلال شه نو بیا وکا جیو عطف البيان. نو بیا لیکلی اعترازن ثالثون درهم اعتراز دره دا دره اعترازات اللامت ابتزانی پودی بند کئی او بیا دا جواب آسان ظاهر د ده عبارت پا نو بورنو دین دا معلومی گی فلی ایزاح لفز کومشه د بل وضاحت کینې ندبه او ظاهي ځکه چې فخپل دغه مسا مساوي کو زهت او چې دغه غنه ناقص نه دا چې د ایزاح مطلب د معلومي کی چې د اتبع بیان چره د ماده مبين او ظاهي خبره ديده فکې چ کله نکله او اوزه کي دي شي کله دې اوزه کي دي شي اكل <سؤال> نکله د مجموعه نه وزاحت حاصل دي او زهيت شرط نه د خوځې دعا له نص نه او زهت حاصل شي په دعا نه به وزاحت حاصلي کله او بل اوزهي په دعا نه به دمره وزاحت حاصل شي چې هغه سراب ده کوم وين شي واضح لمبه تر از ده فضیکا یو لایان زمو او نه لازميږي د دينه دا خبر چې ایزاح و وی زاح مصدر چې د سراب وضاحت کینې او زح په کار دي نو نه لازميږي کو نساني سانیت په بیان دي او زح دي او زح وی ل اجازه د وجد امکان اي يحصل الازاح دا چې ایزاح حاصل شي می اجتماع هم د اجتماع د غوړونه دیم اعتراض وکد ک یو په بیان بغیر اسم مختصم به دا خبر وکړه چه اسم مختص ربا چکنلیسو کولیشی ایزا کولیش نا دیوی کلن اکلن اسم مختص بنی او بیام اغسر حد تب بیان را لیشی وضاحتو کولیشو اسم مختص کی چه سنگ دمو بیان را لیشی غیر اسم مختص سرم سنہ سب بیان من وجهن خو من وجهن کلیان رازی من وجهن بیان را لیشی من بعض الوجور نو بہر حال حدو حدا نی دیو لی چه کامل بیان اغیسر رازی قدر ایلی چی اسم مختصص کامل راً، بیان رازی نو بیان پی اتراز نراتو جاتاکہ مثال پیشکینو دیس را بارحال من کلیل اجو بیانو نه نتو گوئی چی اسم مختصص را بس رازی بیان رازی نتو گوئی چی اسم مختصص را خبرہ کچی دا کلن اکلن عبد وی او اغسر ایزاہ او بیان رازی بھوتا پی اسم غیر مختصص را لیکن اگر اپنا مثال پیشکین ل پروشیر آدھا کرے والمؤمن العائی ذات والمؤمن العائی ذات طویرہ یم صحوها وقبان مکہ تبین الغیل والسندی نکہ غیل دا دو مقامات تھی وہ او عائی ذات پناہ نہیں سنکتا ہوئی التجاہ نہیں سنکتا دو آوز نلے آوز پناہ تغیلی کی اس عائی غیر طویرم کے دشی اگرام ذهن تارا کنیم ڈا دی بیانی اوکو پس سرا پا اتیر سرا اچپی بیانی اوکو دی وضاحتی اوکو پس سرا پا اتیر سرا ڈا دکا تیر چلی دا اسمی مختصا ندی اسمی مختصا ندی پا دی آئی خاص ندی آئی ازاد خاص ہون ندی دا اعیزات پناہ نیسون کی دا مرغم او دا غیر مرغم کی دیش پناہ نیسی مرغم نیسی نور حواناتم نیسی زباہم نیسی ارش پناہ نیسی اوہرم جانترالکنن نددی وجنہ دل تاکے بیان دا اعیزات راو پا تیر سر خدا دا اسم مختص دا دک کا اعیزات دا اسم مختص دا دک کا دا مطلب نه اجر تر در تر سره خاص نه در انسان لپاره استعمالي تر دلته د مبيين سره د عيادت تر خاصه اورنګ نه صحیح نه عيادت د کټ تر سره خاص نه دي خبرم زه اندرا دلته کې خو بي شعر قسم خړل ول مؤمني ورکون کی بانده شی امن ورگی پا اللہ تلابا نزاد دا اللہ تلابا مراد دے اللہ عائزات پناہ نیسون کی سر چکم پا حرام کی پناہ نیسی پا بیت اللہ سر پناہ نیسی نو اغاق طول کے دے شی دو بیانی اوکو پتویر سر پتویر دے عائزات سر طاستم اے خاص مدے دا تویر چا دے دک عائزاتو تمویل کی دا تور دک عائزاتو ماں کی دے شی چکم مکہ کے پناہ نیسی دا زرن. او دطرده اگېنه د مکین علاوه نور مروانو کې تاسو چې دلته ګرای مکتبوځه هوانو باندې ډېر اعتبار چې دا بیان چې د اتر بد د عیذات سرخاص نه ده د ټک عیذات طیرم کې دي چې کوم مکه سرپنانی د حرم په احترام او دا طرده دنه علاوه د مکین علاوه نور طیر مروانو کې دي او الته کې خالد سره دخل ترسو خاص نه ده هغه نوپتا اولا که چکلنا کلا بیان رتلیشی پتاسی لپس سرام شی اغا دا مبین دا سرام که دیشی دا مبین نالاو دا بلچه دا بارمو استعماله دیشی او دا دا دیم اتراز شو اغا دا مطلب اندک کرده کسم دا پا اللہ تلابانی پنا ورکون که دا عائزات که سوک پنا او اغا سشی دا اطایران دا مخول دا عائزات یمسا خوخاج دا مسکی ربان و مقتا د تنطرت دی مکی طرفه انودی مسکای لا سولولی بغیر د زرنا بین ال غل و سندی په ما بین د نو او د سناده مقام کې په بالکل زر او د سو پر کول هیڅ ما غله د کسلاص ولا اسمه نوې نشایم په اغزاد باندې ملسی وی اصل کسم نور تا وجه مخصمیه نه جکر کړه چې قسم د سره قسم مخصمیه و ذکر کړه په دې قسم هو اوس مقصود بالکسب څه شی او په دې شر کې نشته چې درسره طرحه شره کسمغری او کسمه به دې چې ونه کولای و نه دی یو کج کوه خپل <سؤال> بیان کله نکلویت په بیان به رئیس مختصم وی په غیر داسی سره چې هغه د خاص د رقم وین سره ککونه د بکون مسراه والمؤمنه کسمه پامن ور کوونکې العاجات تیرا چې پنا ور کوونکې د فنانی شن کتا تیرا یې نه ماره نوکا یم چې مسکی د لارقبان د مکاپه ما بین د غل مکان پاینته رات بیان للا عزت ته جې دات ویندا عزت ما انه سره د نتر لپاره سری لیسه اسمندانه دي نیم مختص بها چې مختص وي د کع عزت د مکی سره د مکین علاوه د نور مرغان د پرم پیر استعمال دي درې شو درې مکه دي جوات په بیان له غیر ازه کله د جوبه لپاره غیر ازه را پد رم په لې یو پاوزه شو بيان با اوزحو يو داشا تکلنا ناكالا دا غيري ازاح دا پارن لاتلشي ازاح لازمين لكذا متح دا پارن لاتلشي لكذا آيات كذا پارن متح دي ولیکا يجيو لغيري بل المتح بلك دا متح دا, متح دا كما في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام وقیام للناس قرزول ده الله تلان كعبا الله كعبا يعني بيت الحرام بيت مخترام قیاما لین ناس آه سبب ده قیام ده پاره ده خلقه سبب ده قیام ده پاره ده خلقه اوستاسو دیتا اگرانو البیت الحرام ده اخفلو کی موصول سپتی خدا ده الکعبه ده پاره بیاست شداد فی بیان دی او ده بیاست فی بیان دی خدا ده پاره ده متحی ده پاره ده کعبه بل اخفل واجه ده پائی دیر ایزاحت ده وزاحت موجود ده ده وزاحت مختاجہ ندا نذلته البيت الحرام دا لپاره د شاوله د مدح اده حواله ورکي خپل نه ذکر کوي بلکې په بل ځای حواله ورکوي وقت چې جو خپل بیان کولو کې راځي بیان په ځای ایږي زه بلکې مدح لپاره کما په قوله تعالی جعل الله كعبة البيت الحرام قيام للناس ذکر صاحب الكشاف ذکر کړي صاحب د کشاف ان البيت الحرام عطف بیانن بیت الحرام چې د عطف بیان دی للكعبة لپاره د کوي ابي هي راوله شیدا للمدح لپاره د مدح لا ل ندار پرده ایزاح کما د پران پر رازی د ایزاح د پران سنجی د پر رازی بلکداه مدح د د مدح دا بیت الحرام له کاوید د پر د مدح صفۃ د کمائی جیو اس صفت دو لزالک سنچه صفت دو مد حیفارا رازی صفت دو ماد حدیر شکن ماد پی بیانم ماد حرد لیشی مد حکر ودا دو علیہ وسلم مطالق کریشی من فی سرم عدو مصبت سرم ودا اترازہ دریدی ودا اترازہ چیدی دو بیجا زکری چیدو حسر نئے پر چیدی زاد پار مختصم بیهی لال غیری کی دو خونی نیویلی گنا چکهل دا خبر عندنا کړی نداء مطلب د درکسه اوار مت دې ذکر کړی ایو هو حذر نه ذکر کړی داغین نه پی نه کړی پس ثابت نه کړی داغین نه پی مو ا دغه دا چې دا قاعده دا قاعده اخریه د چې بیان او ظاهری عام طور بیان سی او ظاهری او عام طور چې بیان راځي نو اپ اسم مخت به سرا او عام چې بیان راځي نو دا فرض ای پاتش وغیره او زهره دل اغه کنین پاتش او بیان راتل بغیر اسم مختص به سره اقلین او پاتش او د متن ورتل اقلین نو ده اکثر لچکل اکثر او غلب راځي اغيله اعتبار ورته خبرونه انده نو دا د بیان کړه په اعتبار د اکثر او دغلب لهدازه باندې اشكال هغه ایجاد دي نو ورنه نه انکار نه وکړي بس